E allora torniamo a voi con l'ultima trasmissione di questa stagione per quanto riguarda l'altra economia, la decrescita e altri temi eh, connessi, non ultimo l'inquinamento e i mutamenti climatici la parola ad Alberto Castagnola. Buonasera, eh, mi fa molto piacere che di poter parlare dell'argomento di questa sera. proprio a chiusura della stagione no? perché c'è un'ipotesi un di salto qualitativo dell'impegno politico e quindi mi sembra importante sottolinearlo allora eh, ieri e l'altro ieri c'è stato un eh, seminario di molto eh, interesse con eh, oltre 100 partecipanti per i due giorni e si è parlato di imprese eh, da riconvertire cioè imprese che hanno sono in crisi imprese che hanno deciso di volgere all'ambiente le loro produzioni oppure altre situazioni perché la gamma delle situazioni è molto importante e eh, in, all'interno di una di queste imprese che è stato abbandonato da un padrone oggi eh, fallito e quindi non più esistente in quanto tale e, è stato, quindi sto parlando, della ex RSI cioè la fabbrica ex wagon lì che sta vicino a Strike e che è stata occupata dagli operai già da quasi due anni In questa sede è stato organizzato un eh, seminario, cioè proprio un seminario devo dire di lavoro, nel senso che abbiamo lavorato, discusso, confrontato le esperienze, alla quale erano state invitate alcune delle situazioni analoghe, cioè di imprese che hanno in, in mente, hanno almeno eh, no, nella mente dei loro... operai hanno in mente un processo di cambiamento eh, anche radicale. Allora io vorrei fare, siccome abbiamo un po' di tempo, eh, vorrei fare un po' un elenco prima in maniera che sappiamo di cosa parliamo questa sera. Allora c'era naturalmente la eh, RSU Unitaria di Almaviva, che da tempo è impegnata, abbiamo già parlato uh, tempo fa in questa trasmissione comunque adesso sintetizzerò la situazione c'era un intervento della Mefro di Trizzano sul Naviglio di Milano un intervento dell'ex colorificio liberato, oggi liberato, di Pisa e poi eh, tutti gli interventi dei dipendenti della ex RSI Eh, di cosa si è parlato? abbiamo parlato, allora, vediamo le singole situazioni prima Cioè le prime singole situazioni posso provare a sintetizzarle in questo modo Almaviva ha intrapreso ormai sono quasi tre anni un eh, lavoro basato sulle ipotesi avanzate dalla RSU cioè l'ipotesi che la rispettiva azienda potesse eh, cominciare a occuparsi in maniera attiva Dell'ambiente, cioè sia realizzare dei prodotti utili per l'ambiente, sia impostare l'attività della società in chiave ambientale. Questa proposta è stata, c'è stata una riflessione da parte dell'azienda, poi è stata accettata e quindi si è cominciato a lavorare su progetti specifici, cioè produzione di oggetti utili per l'ambiente. E soprattutto è iniziato all'interno della centrale, che è qui a Roma, c'è la sede centrale, dove lavorano circa 2000 eh, informatici. Questi eh, sono stati eh, investiti da una serie di comunicazioni che riguardavano eh, un diverso comportamento nei confronti dell'ambiente, ma soprattutto da alcune iniziative. Eh, presa dall'azienda cioè che ha, ha adottato la distribuzione dell'acqua attraverso i cosiddetti beverini cioè quei eh, grossi contenitori di acqua che possono essere fresca, calda insomma c'erano diverse alternative eliminando in pratica già nel primo anno dal funzionamento eh, quasi mezzo milione di bottiglie di plastica che può sembrare una stupidaggine ma insomma è una cifra abbastanza significativa E questo lavoro sta continuando e soprattutto è stato fatto nell'ultimo anno un corso di formazione per 25 delegati di industrie metalmeccaniche della zona di Roma, che la settimana scorsa si sono costituiti in un gruppo di lavoro... che dovrà esaminare sia il lavoro e la situazione delle rispettive aziende sia alcune proposte di intervento eh, sulla, diciamo nella zona, nell'area di Roma e possibilmente, adesso vedremo poi se sarà possibile e possibilmente anche a livello regionale e questi lavori devono ancora cominciare quindi non eh, ne parleremo a, te, a, a, diciamo a tempo debito Eh, però è un passaggio anche questo di estremo interesse nel senso che si passa da una visione di singola azienda a un interesse dei delegati per il territorio e per l'insieme delle aziende della zona industriale, delle zone industriali di Roma l'altro esempio che è stato preso in considerazione è quello di questa eh, fabbrica diciamo della provincia di Milano dove c'è un piccolo gruppo di eh, operai sono una ventina che cominciano a hanno cominciato a occupare la fabbrica e poi hanno si sono trasformati in una azienda vera e propria e stanno lavorando eh, diciamo sulla base delle proprie responsabilità per la conversione di questa impresa l'altro eh, esempio di particolare interesse che non è, di, diciamo, di fabbrica, perché la soluzione che si è trovata è completamente, diciamo, no, non è riprendere la produzione della fabbrica, ma è invece la trasformazione del ex colorificio eh, di Pisa, che era un'impresa internazionale presente, che è stato abbandonato per parecchi anni e allora le organizzazioni che fanno parte Di un DES, cioè di un distretto di economia solidale, hanno deciso di occuparlo e di trasformare le mura e tutte le cose che ci sono all'interno. In Sono 14.000 metri quadri in gran parte coperti e quindi stanno organizzando una serie di iniziative molto interessanti. sia di produzione che di gestione di eventi seminari, incontri, formazione e via dicendo l'altro, allora questo sono già, in, come vedete sono tre eh, esempi eh, molto diversi l'uno dall'altro e quindi bisogna tener conto che questo discorso della trasformazione della transizione della riconversione, cioè ognuno poi sceglierà il nome più adatto e più congeniale È un processo complesso, cioè non è una cosa semplice eh, impadronirsi di una fabbrica e avviare una produzione oppure prendere una fabbrica abbandonata e ritrovare una logica eh, di interesse per la popolazione e di interesse per le persone che ci lavorano dentro. Allora, quindi non, ancora non siamo credo in grado di ehm, creare dei, delle procedure, di creare dei processi e stiamo ancora nella fase in cui stiamo studiando queste iniziative e cercando di evitare errori e comunque di ripet non ripetere eh, processi che hanno già rivelato essere troppo difficili, troppo costosi o addirittura impossibili. E quindi la ipotesi che è cominciato ieri, anche se non è stata formalizzata in alcun modo, è che questi scambi di esperienze e scambi di idee saranno continuati a ritmi, eh, dai ritmi resi necessari da procedere delle esperienze stesse. Bene, facciamo una prima pausa musicale, stiamo parlando appunto di riconversione industriale gestita dal basso, da collettivi di lavoratori e non solo, e vi ricordiamo il numero di telefono della radio 06491750 per chi volesse intervenire con domande o contributi eh, di altro genere. Chiesta, facciamo faccio un brevissimo la Radio on Demand <ride> sì. allora, abbiamo parlato delle diciamo, tutto il seminario era fatto da in, diciamo, esperienze in corso che si sono confrontate. Quindi, c'erano la RSU Unitaria di Almaviva eh, c'era un intervento da Milano da Mafflow di Trezzano sul Naviglio. Poi c'era invece il rappresentante del ex colorificio liberato di Pisa che, eh, e quindi queste erano le, le tre esperienze eh, diciamo, presenti e che hanno discusso. C'era anche un intervento di Guido Viale che ha inquadrato la situazione generale. Erano presenti rappresentanti del sindacato sia nazionale che comunale Eh, fiamma nazionale che del regionale e di Roma Nord poi eh, c'erano alcuni esperti c'era un rappresentante del sistema eh, del, diciamo de quello di slow food delle slow town cioè delle città eh, lente cosiddette l'ascoltatore chiedeva officine zero l'Officine e Zero sta cominciando adesso quindi rilassati no, io sì, era lui che voleva sapere a che punto stanno e Officina Zero comincia adesso allora, l'ho lasciato per ultimo perché essendo l'ospite eh, volevo parlarne un po' più diffusamente poi teniamo conto del fatto che sta a Roma accanto, proprio attaccato hanno un muro in comune con Strike insomma, quindi credo che sia facilmente accessibile Allora, eh, questa eh, fabbrica era la vecchia Rail Service Italia, cioè che facevano tutte le lavorazioni, le riparazioni sui vagoni letto essenzialmente e quindi a sua volta era una ex proprietà della vagon Lee, cioè quella che gestiva insieme alle ferrovie nazionali le, proprio il servizio dei vagoni letto. e poi era stata ceduta a un'impresa che adesso è fallita questa uh, impresa aveva anche una filiale diciamo a uh, Lecco quindi a Recco scusate a Recco e, uh, che anche sta in difficoltà ovviamente per lo stesso motivo cioè, sono finite sostanzialmente tutte le commesse relative ai treni notte che a sua volta a suo tempo erano stati oggetto di una decisa presa di posizione di credo circa 800 dipendenti se non ricordo male e che però non hanno dato non hanno avuto nessun seguito nel senso che le ferrovie stanno continuando a procedere con la alta priorità attribuita all'alta velocità Eh, sia i pendolari sia quelli della notte non sono stati più presi in considerazione è il grande buco nero è un buco in nero creato appositamente allora l'area la, è molto bella nel senso è piena di alberi oltre a tutti i uh, capannoni eccetera e sono 37.000 metri quadri quindi ho tre ettari abbondanti tre ettari e mezzo e le, esistono, nei capannoni ci sono eh, le buche sopra le quali vengono posti quindi vanno posti i vagoni quindi sono esattamente come quelle delle auto però sono lunghe quanto un vagone quindi i capannoni sono a misura di queste buche ce ne sono ci sono due capannoni poi c'erano cinque eh, sono cinque officine riguardano le varie attività richieste dalla revisione e il rifacimento sostanzialmente di un vagone, quindi ci sono le meccaniche, le elettroniche tappezzerie, le falegnamerie eccetera, cioè tutti i vari diciamo le varie lavorazioni, i vari tipi di lavorazione richieste per questo coso poi c'era una casa del direttore e c'è un eh, ufficio un, gli uffici diciamo di tutta la ditta c'è una sala mensa molto bella che all'epoca serviva i 180 circa dipendenti quando lavorava a pieno ritmo più di tre anni fa allora, questa è la situazione dentro poi ci sono varie altre costruzioni ci sono tutti impianti c'è un depuratore dell'acqua insomma cioè ci sono una serie di altre costruzioni e il tutto è collegato è situato dalla parte opposta della stazione di Burtina cioè al di là del fascio dei binari e il posto cioè l'officina era collegata con un binario cioè i vagoni venivano portati dentro e venivano lasciati e poi ripresi una volta riparati allora che cosa è successo? attualmente sono alcune decine gli operai che stanno occupando sono in cassa integrazione stanno aspettando la cassa integrazione quella ulteriore diciamo che deve essere concessa e hanno però a partire dal momento, dalla scorsa settimana in cui c'era c'è stato l'annuncio del fallimento vero e proprio quindi adesso non c'è più il riferimento al padrone precedente ma il riferimento è al liquidatore e quindi da questo momento è stato deciso che eh, si possono cominciare a svolgere una serie di attività all'interno eh, sempre mirate ad eh, ottenere una gestione di tutto il complesso e quindi però dobbiamo, eh, bisogna come dire fare la lotta nei confronti del liquidatore che ha degli obiettivi completamente diversi cioè quello di pagare i debiti e di Svendere il più rapidamente possibile tutto quello che c'è diciamo sul, te sul terreno e tutto intorno. Allora, quindi, però, questo eh, ci sono dei tempi un po' più lunghi, però, nel frattempo è partita questa iniziativa della elaborazione di un progetto. Ho <coughs> eh, oh, qui sotto, che appunto poi è stato chiamato Officine Zero. Zero significa zero inquinamento, zero consumo. Insomma, è una. è un programma solo la formula è un programma e la sigla OZ viene fatto anche un riferimento al mago di Oz perché insomma c'è un sogno da realizzare quindi eh, bisognerà dare spazio alla fantasia all'immaginazione eh, che cosa è successo? Appena si è capito che si poteva Come dire, collaborare eccetera, si è allargato enormemente il numero delle organizzazioni e delle reti che sono interessate a collaborare con questo progetto, cioè a contribuire alla riuscita del progetto e quindi eh, ci sono delle potenzialità diciamo molto maggiori rispetto a quelle presentate soltanto dal nucleo degli operai. e c'è la possibilità di utilizzare in maniera particolarmente originale particolarmente alternativa se possiamo usare questa parola per eh, far sì che questo diventi uno spazio pubblico sottraendo quindi completamente alla logica eventuale di uno sfruttamento immobiliare o di speculazioni varie che cosa è già parte del progetto le cose già più mature diciamo, che poi le idee ce ne sono tante ma devono essere eh, definite e precisate è stato già concesso l'abitazione la, cioè questa costruzione che era appunto la casa del direttore locale e a, un, a un gruppo di studenti per realizzare uno studentato popolare quindi che possa ospitare degli studenti per il periodo universitario e eh, possano questi studenti contribuire allo svolgimento, alla gestione di tutto lo spazio. Devo dire che è un, abbastanza stato interessante vedere che nel giro di una settimana, cioè da quando sono stati immessi nella possibilità di entrare in questo posto, avevano già organizzato la pulitura avevano già pulito tutto intorno insomma c'è immediatamente un posto che era realmente molto abbandonato nel senso che c'erano strati di foglie dovunque insomma sì, lo stato di abbandono era cioè, piuttosto accentuato e invece immediatamente con un piccolo gruppo che si è cominciato a muovere all'interno è stato è possibile dare subito una, un, un aspetto completamente diverso Questo è stato, ha ripreso a funzionare la mensa e in questi due giorni abbiamo mangiato lì una volta all'interno e una volta all'esterno a, a seconda della pioggia e del sole e anche questo ha dato immediatamente un'atmosfera un e un'aria completamente diversa. oltretutto tenendo conto del fatto che erano tutte persone come dire, qualificate e interessate, cioè non era un pubblico generico insomma era una, una situazione abbastanza interessante l'altro parte di progetto che in via di definizione è sul riuso e riciclo cioè in sostanza una parte di questo spazio potrebbe essere destinata a integrare eh, la rete della eh, diciamo, raccolta differenziata cioè in sostanza Eh, si potrebbero raccogliere tutti gli oggetti o parti di oggetti cioè da, da, che possono essere o riusati, cioè possono essere ripuliti, rimessi in ordine, resi funzionali oppure trasformati in oggetti diversi con diverse funzioni. E soprattutto questo significa: non so se è chiaro a tutti, significa subito che diminuisce enormemente la quantità. di rifiuti in senso stretto che vanno alle discariche e quindi a Roma c'è dovrebbe essere una rete di questi posti questo potrebbe essere il primo e potrebbe a seconda di come funzionerà potrebbe costituire sia uno stimolo che una provocazione per la realizzazione di tutto il meccanismo che come sapete è stato uno degli eh, atture che abbiamo avuto in questi ultimi anni Eh, c'erano state delle esperienze di raccolta differenziata che erano, avevano funzionato perfettamente e poi anche l'esperimento è stato sospeso e mentre continuiamo a discutere su Malagrotta e tutte le ipotesi alternative con la, presen la onnipresenza del proprietario di, di diciamo, inceneritori allora qui c'è come, come capite c'è una alternativa molto interessante, insomma, no, c'è una componente molto interessante. L'altro passaggio è eh, tutta la parte del coworking, cioè in sostanza, specialmente la parte uffici sarà destinato a spazi dove esperti o avvocati o possono avere cioè dei professionisti possono trovare uno spazio a basso costo con i servizi in comune, eccetera. Però da quello che si è capito ieri, e non so se poi è preciso perché il, processo, il progetto è tutto in, in movimento, e la cosa importante è che questa struttura del coworking sarà destinata sostanzialmente, non so se totalmente o prioritariamente, alla parte di una assistenza al lavoro precario. cioè intendendo però per assistenza la collaborazione e la fornitura di, di informazioni e via dicendo con eh, oggetto il lavoro precario cioè tutti coloro che sono fuori eh, dalle organizzazioni e dalle strutture che possono fornire un'assistenza e quindi eh, i primi che si insedieranno saranno degli avvocati, dei consulenti del lavoro e via dicendo che avranno la possibilità di organizzare questo tipo di lavoro L'altro elemento importante è ovviamente l'attività di formazione perché per nelle cinque officine in particolare ma c'è ampio spazio per altre attività per ognuna delle rispettive specializzazioni quindi falegnameria, meccanica, carpenteria eccetera eh, si possono or organizzare delle attività di formazione. una specie di centro di formazione professionale però alternativo, popolare e soprattutto direttamente mirato alla acquisizione di una seconda capacità, cioè di una riqualificazione delle persone in maniera che possano aumentare le loro possibilità di eh, trovare un lavoro anche in una situazione di crisi spinta come quella attuale eh, ovviamente è, resta aperto, questo deve essere tenuto presente la possibilità che si presentino delle possibilità di far riprendere le attività però questo è ancora, come dire, non è un progetto è semplicemente eh, si sta lasciando aperta questa possibilità perché ovviamente sarebbe la cosa più rapida in termini di ricomposizione della dei posti di lavoro e del rapporto con l'azienda allora poi ovviamente c'è un'area anzi ce ne sono almeno due delle aree per i bambini e quindi questa parte sarà aperta all'uso all da, da parte dei membri del, del quartiere sostanzialmente c'è anche lì una sede una parte interna e una parte all'esterno e ed è la parte più facile da attrezzare anche ieri mattina già c'erano delle esperienze in corso con i primi gruppi di bambini che sono arrivati allora questo eh, è il, la descrizione potenziale del progetto io adesso vorrei fare alcune eh, osservazioni che sono personali nel senso eh, sono le mie valutazioni della, di questa esperienza che mi trova estremamente interessato, estremamente impegnato però voglio fare puntualizzare alcune cose anche per collegarlo ai discorsi che abbiamo svolto in questa sede allora il primo punto è che è evidente che sta aumentando il numero eh, delle situazioni eh, in cui la proprietà di una fabbrica eh, non ce la fa a sopravvivere alla crisi mettiamola in questa maniera un po' edulcorata no? e quindi eh, perché questi che ho citato che erano presenti ieri sono sicuramente una piccola parte delle situazioni esistenti in Italia e le esperienze in altri paesi sono sicuramente indicative da questo punto di vista cioè che siamo, abbiamo superato una certa soglia della crisi cioè non è soltanto i fallimenti eccetera ma Eh, ci sono delle situazioni molto diverse e in cui c'è una reazione da parte dei dipendenti che non, non accettano più di essere espulsi eh, semplicemente allora questo deve essere tenuto presente il secondo punto è eh, che c'è sicuramente una attenzione molto elevata alla riconversione per l'ambiente cioè in sostanza eh, non si pensa né alla riconversione produttiva in senso stretto né al nuovo progetto in maniera estranea ai problemi ambientali cioè questo è stato ieri e l'altro ieri è stato molto chiaro cioè non è detto che tutto quello che venga fatto sarà eh, completamente eh, come dire, al netto dei drammi ambientali Però c'è un'attenzione molto forte e direi assolutamente prioritaria, quindi a prescindere dalle parti del progetto che sono direttamente connesse a problemi tipo quello dei rifiuti, eh, ci sarà tutta un'attenzione particolare per eh, diciamo, evitare di peggiorare la situazione ambientale, recuperare la situazione di danno interna e soprattutto... Eh, Sperimentare nuove forme di produzione che non siano dannose per l'ambiente e questo, quindi, è una componente eh, molto importante che vorrei sottolineare. E il terzo aspetto è invece una avvertenza: noi abbiamo i dati recenti, li troviamo su Comune.info. Eh, I dati recenti sono oltre settecento le imprese occupate e abbandonate dai padroni in Argentina. e con eh, esperienze in corso di eh, gestione operaia. Quindi il numero è aumentato, è aumentato molto negli ultimi due anni e quindi ormai è diventato un settore di una certa importanza. Eh, io ho la sensazione, però questo devo verificarla ancora in parte, che non siamo nella stessa situazione. cioè in Italia i padroni sono ancora presenti anche se sono falliti in qualche modo esistono cioè non c'è quella parte di abbandono totale cioè la fuga dei padroni che sono andati in un altro paese eccetera eccetera che in qualche modo ha favorito il nascere dell'esperienza di eh, in Argentina per, quindi noi abbiamo delle difficoltà maggiori e dobbiamo tenerle presenti quindi è dobbiamo studiare la situazione argentina l'esperienza argentina eccetera che contengono una serie di stimoli e di eh, suggerimenti che devono essere tenuti presenti però non è esattamente la stessa situazione quindi questo secondo me è un aspetto da tenere presente eh, altri due punti soltanto poi ho finito l'altro elemento invece in Italia è che Si stabilisce immediatamente questo, per esempio, nell'intervento che è stato fatto dall'esperto di Pisa, cioè quello dell'ex colorificio, è stato molto chiaro, cioè già la, credo dieci giorni fa hanno invitato la Costituente per i beni comuni a Pisa, in quella sede, cioè in sostanza. Si vede con molta chiarezza, almeno tutti i presenti lì ce l'avevano molto chiaro questo problema, ho visto anche dagli interventi, che in realtà stiamo mettendo in discussione il diritto di proprietà o comunque che una gestione operaia richiede una messa in discussione del diritto di proprietà. Già la Costituzione dice che le attività produttive devono avere una rilevanza sociale, eccetera, cioè non sono libero arbitrio. no però la costituzione insomma è stata lasciata in uh, dimenticatoio e invece quando c'è una situazione di crisi spinta si presenta immediatamente il problema della sottrazione alla proprietà privata dell'intero complesso e la sua destinazione per un uso di carattere complessivo sociale eccetera eh, poi mi fermo qua perché non c'è nessuna Ipotesi sul tappeto si sta discutendo, i giuristi stanno elaborando teorie, eccetera, eccetera, però eh, bisogna tener conto di questo aspetto. Cioè in Italia eh, c'è tutto c'è un buco, se vuoi, da questo punto di vista, eh, in, que da questi, in questi termini. Ultimo punto eh, è in corso da parte delle organizzazioni che, eh, specialmente le organizzazioni che stanno collaborando dall'esterno al progetto l'ipotesi eh, di una legge regionale che, che viene chiamata per la riconversione in sostanza eh, trasformazione come dicevamo prima cioè conversione all'ambiente via dicendo cioè in sostanza avere un provvedimento regionale questo è questa è abbastanza chiara l'esigenza e condivisa avere un provvedimento regionale che permetta all'ente regione di intervenire per sostenere questi processi. Allora, la legge è in elaborazione, ne stiamo ancora parlando, però ha già suscitato l'interesse della regione e erano presenti dei consiglieri regionali dentro questa riunione di ieri e dell'altro ieri. <coughs> Quindi... Eh, si sta lavorando diciamo, su temi che hanno già destato interesse c'è un'esperienza eh, di leggere su questo aspetto in, in Veneto che però ha delle caratteristiche un po' particolari perché eh, faceva riferimento al, diciamo, alla struttura del Veneto, quindi le piccole e medie imprese insomma un, un obiettivo mi sembra di capire, l'ho letta ma non dovrò studiarla meglio Eh, mi sembra di capire che avesse un obiettivo più delimitato la legge eh, regionale Lazio dovrebbe avere se ci si riesce a farla passare una dimensione un po' più ampia ecco quindi a me sembra che eh, questo discorso di oggi si lega con quello che abbiamo detto finora i vari aspetti della crisi, tutti i problemi ambientali abbiamo discusso a lungo eh, questo è di cui stiamo parlando e di cui si è cominciato a parlare in questi due giorni è un salto di qualità, no? perché apre una serie di prospettive, apre una serie di, eh, io direi anche impone alla elaborazione politica una serie di problemi che finora sono stati trascurati, non entro nella, nel dettaglio ma insomma... e eh, questo siccome siamo in questa fase di crisi ha attutito molto le sensibilità politiche quindi invece questo tipo di esperienze riaprono i problemi e sono una provocazione eh, io voglio farti un'unica domanda, eh, non so se se ne è parlato mh, appunto ieri Comunque ti chiedo una tua ipotesi, l'aspetto organizzativo e soprattutto dell'auto-organizzazione dei lavoratori che implica anche una ridiscussione dei ruoli, no? quindi chi decide cosa, come, eh, le competenze, il, la capacità di gestire effettivamente una produzione al di fuori della struttura gerarchica capitalista, i principi del, del massimo profitto eccetera eccetera, si è parlato di questi aspetti? Di questo aspetto non si è parlato anche se come dire, aleggiava no? perché stiamo nella fase in cui si cerca di coagulare delle forze sociali indipendentemente dal gruppo operaio eh, interno e alla struttura dell'azienda per vedere un progetto più ampio perché eh, c'è una parte di come posso dire di realismo il realismo è dato dal fatto che quel tipo di fabbrica era fatto per un certo tipo di lavorazione quindi una riconversione produttiva richiederebbe una studio del mercato riqualificazione, insomma cioè, eh, sarebbe estremamente importante potrebbero ancora esserci delle possibilità di avere la necessità a scala regionale di avere un punto di riparazione di tutti i mezzi di trasporto, quindi non soltanto i treni ma autobus metropolitana eccetera ma in effetti lì nel, in fabbrica c'erano quattro carrelli eh, di eh, vagoni di metropolitana che erano stati dati per metterli a posto eccetera eccetera e non sono stati più ritirati quindi insomma non era un'immagine un eh, tanto non positiva certamente ma insomma non era eh, insomma era un po' emblematica nel senso che eh, però tecnicamente era possibile quindi perché ci avevano lavorato erano messi a posto ci sono pronti per essere rimontati sui vagoni della metropolitana eh, però insomma non è partita la commessa eccetera allora quindi io ho l'impressione che questa parte sia demandata un po' più avanti, cioè quindi in sostanza si procede con molta rapidità a eh, stabilire un progetto se ho capito bene eh, il progetto vedrà presenti una serie di organizzazioni, associazioni reti e via dicendo che entreranno a far parte di un qualche cosa, un qualche momento un qualche luogo nel quale si prenderanno le decisioni C'è un profondo rispetto per gli operai che sono dentro, lo stanno, stanno occupando, sono ancora in cassa integrazione, quindi questo problema resta completamente irrisolto e non toccato. Saranno, molti di loro potrebbero essere impegnati nelle varie officine, perché sono le loro, sono quelle che hanno sempre gestito, potrebbero diventare gli insegnanti, i maestri. per tutti i corsi di formazione cioè ci sono una serie di ipotesi che però che ancora a mio modo di vedere non richiedono decisioni organizzative complessive bene, siamo andati un pochino oltre ma insomma ne valeva la pena e questa è un'ipotesi che ha un grandissime prospettive un'ipotesi concreta su cui si sta lavorando, grazie quindi Alberto che ce n'ha parlato l'appuntamento si è svolto a Roma quindi insomma potremo anche seguire da vicino gli ulteriori sviluppi e quindi vi diamo appuntamento a lunedì prossimo con le interviste alle donne del passato per il ciclo le civiltà gilaniche siamo in dirittura d'arrivo per quanto riguarda entropia massima che avrà probabilmente un'ultima trasmissione dedicata di nuovo all'acqua pubblica e ai problemi della geologia come richiesto dai. Dei compagni e delle compagne che appunto trattano questo argomento e, e appunto ci avviamo alla chiusura della stagione da Onda Rossa 87.9 in FM un saluto a tutte e a tutti e eh, a risentirci appunto lunedì 10